Усе багатство складових маркової натури. То де вже вивести пуття на словах? Ще поки думаєш, ніби щиро, а вимовиш брехня брехнею. Краще вже так тримати у серці. Спасибі, Нетусю. М'ясо каскове, ніколи так смачно не снідав. Витер губи серветкої журба і поцілував Анеті руку. Ну, поїхали. Анеті тепер не доводилось штовхатись у переповнених ранкової години тролейбусах, наражаючись на небезпеку травматизації нового взуття. До самих дверей поліклініки її підвозили власним транспортом. Медсестри і колеги-лікарі умнівали, Хто від заздрощів, хто від радісного співпереживання. Та й сама Антуанетта Едуардівна почувалась непогано. Карета, коні, корона – все при ній. Навіть крильця – прозорі, непомітні, але дзвінки і кольорові – також про ній. Саме вони легенько підіймали її над землею і несли, несли, несли. А на роботі вона ховала їх у сумочку. Непристойно жінці її віку носити таке прозоре і кольорове. Зовсім інакше вистукували коридорами поліклініки нові босоніжки. Відливав скромно-бузковим крізь легкий, майже прозорий халат, багатий колір нового костюма. В акуратній зачісті скромно ховалась невеличка, щирого золота корона. І крила скромно-бузкові нині, вже акуратно складені, бо не личить лікареві літати на робочому місці. Невидимо тяглися від плечей до підлоги скромно-розкішним королівським шлейфом. В суцільну поезію «Літання і пурхання» інколи втручалась земна проза реальності, прикра, цьогосвітня, щоденна та необхідна, щоб не розпався зв'язок часів. «Марку, сьогодні я мушу відвідати батьків. Мати телефонувала. Побудеш увечері вдома сам, гаразд?» «А якщо мені буде сумно?» Майже ображено глянув синім оком журба. «Тоді увімкни телевізор або зателефонуй, ну, хоч би Валентині». «Слухаю і підкоряюсь», – зітхнув Маркіян. «Я недовго, любий», – поцілувала його в щоку біля вуха Антуанета і подалася до дверей. «Ти збираєшся їхати тролейбусом?» Геть ображено глянув синім оком журва. «Звісно, королеви не їздять такими задрипаними сітроенами. Розумію, але я виправлюсь». Віктор з Валюхою днями вирушають у свої мандри до бабусенки Європи. Обіцяли виторгувати у когось із Габсбургів, для вашої величності щось пристойне. Карету, шестеро коней. Висадив біля під'їзду, помахав рукою. Антуанетта переступила поріг квартири батьків і, немов, знову потрапила у своє попереднє життя з усіма його прикрощами, звуками і запахами, земними й огидними. Пошукала думкою радість, неприємне, і не знайшла. Навіть дитячих спогадів торкатись не хотілось. Усе було вкрите товстим шаром масного сірого, липкого і неприємного на дотик. Сховала крила в сумочку ще на сходах, щоб не вмочити в оцет материного погляду. Вбралася у звично сіре, так безпечніше. Ну, нарешті, ображено пробурмотіла мати, звісно, тобі тепер не до нас. «У тебе власні клопоти!» Дитину подалі з очей Спровадила бідолашного хлопчика З самого на край світу Батьків, хай собі там як хочуть Хоч з голоду пропадають У неї любов Дочекалися на старості літ «Мамо, ну навіщо ти про старість? Ти у мене ще зовсім не стара!» Намагалася підлеститися Антуанета. «Я не про себе!» Я ще справді не стара, а от ти, ти на себе поглянь, Скільки тобі років, забула? Он сиве волосся, як не фарбуй, все одно вилізе,